Fattigdom, i några sak var ohejdad. Men kyrkan själv växte sig fet och kraftfull. Likt ett monster, livnärd och kapitaliserade den kristna kyrkan sig på dessa misär.